Capitolul 5, versetul 1 Nu mustră cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Asprimea ca mijloc de educație trebuie folosită rar și după multă chipzuință. Ea este un fel de bisturiu care trebuie să taie numai când e nevoie de operație. Educator adevărat este numai cel care stă clipă de clipă sub educația Duhului Sfânt. Trebuie mult tact când trebuie să arăți greșelile altora, pentru ca din aceasta să iasă ceva bun. Puțini oameni ascultă cu bunăvoință mustrările. Cei mai mulți sunt foarte supărați la cea mai mică dojană, chiar la cea mai ușoară vorbire, spusă mai pe ocolite. Dacă am înțelege cât de prețioasă este învățătura pe care o putem trage din greșelile noastre, ne-am bucurat de câte ori ni se arată vreo greșeală. Cei mai mulți dintre noi sunt însă prea mândri. Ei se simt jigniți când cineva le arată greșelile. Nici o împrejurare nu arată mai limpede câtă putere are firea veche în noi ca atunci când e atinsă în orgoliul ei, atunci când vedem că ea nu-i moartă și din potrivă își cere drepturile de stăpânire cu multă tărie. Câteodată Domnul îngăduie să fim lăsați pe mâna cuiva care ne arată mereu greșelile, numai ca să ne cunoaștem mai bine cum suntem, să ne vedem fără greutate firea noastră veche în plină luptă pentru apărarea vieții ei. Odea în fi în stare să învățăm atunci lecția, cât câștig duhovnicesc am avea și cât de mult s-ar bucura Domnul de noi. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Numai cine poate primi în liniște mustrarea, poate mustra cu blândețe la rândul său pe alții. Ca slujitori ai lui Dumnezeu suntem puși de multe ori în situația de a mustra. Să nu mustrăm însă niciodată pe nimeni decât după ce mai întâi am primit dezlegarea prin rugăciune de la Duhul Sfânt. Să facem totdeauna mustrarea cu înțelepciune și cu delicatețe, unele persoane spun lucrurile așa direct, fără nicio blândețe. Și bătrânii și tinerii trebuie îndreptați cu dragoste. Să nu facem un scop din mustrare, ci un mijloc de ridicare și îndreptare a sufletelor. Cine să vârșește conștient fapte străine de calea adevărului mântuirii, fiind totuși credincios Domnului Isus Hristos, trebuie mustrat fără asprime ca să se îndrepte. Dacă ești bătrân, cu atât mai mult, mustrarea trebuie îmbrăcată în haina blândeții, ca să fie ridicată din starea lui rea. Un adevărat ucenic al Mântuitorului Hristos seamănă cu marele său învățător. Domnul Iisus n-a făcut binele, mustrând pe cei cărora le făcea bine, ci el îndemna și poruncea blând fiecăruia. Dute în pace, a spus el femeii, și să nu mai păcătuiești. Medicul bun nu mustră pe cel accidentat, ci îi dă grabnic ajutor. Să fim medici buni și miloși ca Domnul Isus, marele nostru medic. Când mii de frat ai tăi îndură, atâtea acum, cum vrei tu a Cruce, să pe mântui, Versetul 2 Pe femeile bătrâne ca niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. În lucrarea de zidire și de desăvârșire a sufletelor care alcătuiesc biserica, Duhul Sfânt folosește toate mijloacele, în versetele de mai sus, ea pildă viața de familie, legăturile ei duioase, spre a fi înțeles adevărul de preț din adunarea Domnului, care este tot o familie. Timotei, ca un lucrător destoinic pe ogorul lui Dumnezeu, este sfătuit să se poarte față de bătrâni cum s-ar purta cu părinții lui, iar față de tineri să se poarte așa cum s-ar purta cu frații și surorile lui. Deși el primise un dar deosebit din partea Domnului, nu trebuia să facă din el un mijloc de a stăpâni cu asprime în familia duhovnicească în care se afla. Darul îi era dat nu pentru a se ridica el, ci pentru a ridica pe alții și pentru a aduce necurmat slava lui Dumnezeu. Să nu uităm adevărul acesta, orice dar primit din partea lui Dumnezeu nu e pentru noi, ci pentru alții. Timotei primise darul de a păstori și a învățat adunarea lui Dumnezeu. Cu câtă gingășie și lepădare de sine trebuia să se apropie de orice suflet care prin neveghere se abătea din calea sfințeniei. Cu câtă dragoste și curățenie trebuia să toarne vinul și un de lemnul dumnezeesc în rănile celor loviți de tâlharii păcatului. Cu o soră bătrână trebuia să se poarte așa cum s-ar fi purtat cu mama lui, iar față de sora tânără trebuia să se apropie în toată curăția așa cum s-ar fi apropiată de sora lui. Doctorul duhovnicesc, pe lângă faptul că trebuie să cunoască boala sufletului, trebuie să se apropie cu gingășie de bolnav și mai trebuie să fie desăvârșit și curat. Cu toată curăția, așa spune Duhul Sfânt în versetul de mai sus, dacă nu se lucrează cu toată curăția, oricât de înțelept ar fi medicul, nu vor fi rezultate bune, ci din și el și bolnavul se vor infecta. Curăția este condiția principală pe care trebuie să o îndeplinească orice lucrător al lui Dumnezeu. setul 3. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve Omului Dumnezeu trebuie să dea cinstea cuvenită tuturor oamenilor pentru că aceasta este o datorie a lui. Cu atât mai mult va da cinste celor vrednici de toate cinstea, celor care prin credință trăiesc o viață de biruință și spor duhovnicesc. Ucenicul Timotei este sfătuit de marele său învățător Pavel ca să cinstească pe văduvele care erau cu adevărat văduve. Da, este vrednică de cinste văduva adevărată, căci trecând peste cerințele naturale ale trupului, își păstrează curăția și frumusețea duhovnicească. Oriunde ar fi, virtutea trebuie înălțată și lăudată. Înălțarea virtuții înseamnă un îndemn puternic pentru alte suflete spre ea. Eroi nu sunt numai cei care biruiesc pe câmpul de luptă, ci și cei care biruiesc pornirile trupului lor. Și dacă cei din au dreptul la cinstea tuturor, numai puțină cinste trebuie dată și celor din urmă. Luptele duhovnicești sunt mult mai grele decât luptele fizice. Virtuoși sunt eroii lui Hristos. Cel ce se învinge pe sine poate câștiga orice biruință din alt domeniu. Cu drept cuvânt spune un înțelept, puterile morale sunt neînvinse și cărmuiesc lumea. Nu e virtute atunci când te-a părăsit păcatul, zice un om al lui Dumnezeu, ci atunci când prin luptă l-ai biruit. Văduvele despre care scria Apostolul Pavel nu erau dintre cele care le părăsise păcatul fiind prea bătrâne, ci din cele care prin luptă împotriva pornirilor naturale ale trupului au ieșit biruitoare. Aceste văduve trebuiau cinstite atât pentru ele cât și pentru alte suflete, ca pildă vrednică de urmat. Dumnezeu este ajutorul văduvelor și tatăl orfanilor, spune Cartea Sfântă, adică al ființelor care nu au alt sprijin. Văduva adevărată este femeia căreia i-a murit bărbatul și nu s-a mai recăsătorit ca să poată sluji mai bine Domnului. Ea trece de plin sub îngrijirea Domnului Isus și a bisericii sale. Orice credincios adevărat, mădular în trupul lui Hristos, are datoria sfântă să cinstească pe văduvele credincioase și să le dea îngrijirea de trebuință după puterile lui. El este împreună lucrător cu Dumnezeu și în această privință. E o datorie sfântă a oricărui slujitor al lui Dumnezeu de a înălța cu putere virtutea și a dobori păcatul. Cine cinstește virtutea, îl cinstește pe Dumnezeu, izvorul virtuții. Când mii de frati ai tăi dug jugul și sarcinile lui Hristos, Setul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, aceștia să se deprindă a fie vlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenerile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Părinții credincioși care stau clipă de clipă sub călăuzirea Duhului Sfânt sunt adevărați învățători și educatori ai copiilor lor. Fără călăuzirea Duhului Sfânt nu pot da o îndrumare și o creștere bună tinerelor mlădițe. E un principiu peste care nu se poate trece, educatorii copiilor trebuie mai întâi să fie educați. Nimănui nu i-ar trece prin gând să dea un automobil sau o locomotivă pe mâna unuia care n-a urmat o școală specială sau n-a dat un examen. Dar sufletul unui copil, acest mecanism mult mai complicat decât un automobil, cum să-l poată conduce bine un tată bețiv, ignorant, desfrânat și rău sau o mamă asemănătoare? Pilda vieții este mai puternică decât orice vorbă frumoasă. Copiii privesc mai mult la ce faci decât la ce spui. Și nu numai copiii sunt așa, ci omul în general. Educația bună spre viața adevărată pot da numai cei care stau în legătură cu izvorul vieții, adică cu Dumnezeu și cu Domnul Isus. Credința și pocăința pune pe orice om în legătură cu izvorul vieții. Prin credință se intră în împărăția luminii și numai cine este fiul luminii poate da lumina altora. Ceea ce spune Apostolul Pavel despre văduva care are copii sau nepoți, că ei trebuie deprinși evlavioși, se poate spune același lucru despre părinți și despre oricine face educație celor mai mici. Interesant este faptul că oricât de mici ar fi copiii, ei trebuie a fi deprinși cu evlavia. Și nimeni nu se deprinde cu un lucru folosindu-l numai o singură dată, ci trebuie o întrebuințare necurmată. Oricine ar fi omul, copil sau în vârstă mai înaintată, trebuie să facă exerciții duhovnicești zilnice și așa va putea ajunge cu adevărat vlavios. Cine face exerciții numai din când în când nu va ajunge să cunoască o meserie, așa și cu credința. Creștin adevărat este numai cel care face zilnic exerciții duhovnicești. Un alt gând se desprinde din versetul de mai sus. Copiii trebuie să fie mai întâi evlavioși în casa lor și așa vor răsplăti ostenerile părinților lor. Ei să se deprindă să fie evlavioși întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva nu este evlavios în familia lui, nu-i nici în altă parte. Fățărnicia nu-i evlavie. În altă parte, poți să te fățărnicești. Cât de minunat și limpede este cuvântul lui Dumnezeu. El răspunde la orice problemă a vieții, nu mai să fie ureg de auzit și inim de primit. Când mine, frat, ai tăi, în lume, veste Versetul 5. Cea cu adevărat văduvă care a rămas singură și a pus nădejdea în Dumnezeu și stăruiește zi și noapte în cereri și rugăciuni. Adevărată văduvie este atunci când femeia văduvă nu mai are nicio legătură sufletească și trupească pe baze firești cu nimeni de pe pământ. Dezlipită de toate, se poate alipi numai de Dumnezeu, făcătorul ei, slujindu-i cu întreaga ființă. Ce învățătură minunată și ce pildă frumoasă ne dă nouă Duhul Sfânt aici. Numai sufletele care nu mai au pe nimeni, care sunt lipsite de toate, care sunt văduve de lume și bunurile ei, numai sufletele rămase singure, se pot bucura din plin de mântuirea și mângâierea lui Dumnezeu. În lumina acestor gânduri, înțelegem ușor versetul: El este Tatălor fanilor, apărătorul văduvelor. Doamne, n-am pe nimeni, a spus slăbănogul de la scăldătoarea Betesda. Și tocmai asta căută Domnul Isus, ca sufletul să nu mai aibă pe nimeni, să nu-și mai pună încrederea în nimeni decât în El, Mântuitorul cel adevărat și veșnic. Atunci vine izbăvirea și fericirea adevărată. Fericite sunt sufletele cu adevărat văduve și orfane pe pământ. Aceasta este condiția intrării sub ocrotirea Tatălui Ceresc și a Mântuitorului nostru, Domnul Isus aceasta e poarta de intrare în împărăția harurilor veșnice, aceasta e starea pe care o dorește Domnul de la omul care vrea să devină ucenicul lui. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Văduvia duhovnicească este temelia nădejdii din Dumnezeul văduvelor și al orfanilor. Toate rugăciunile și cererile unui suflet văduv sunt ascultate. Numai cine ai văduv de cele lumești îl are pe Domnul Iisus ca mire al vieții sale. Mireasa lui Hristos, biserica, numai așa îl are pe el ca bărbat, fiindcă s-a lepădat de toți cei care ar fi vrut să-i fie bărbați pe pământ. Doamne Iisuse, Mântuitorul meu, te iubesc din toată inima și vreau cu toată ființa să-mi fii tu mirele vieții mele. Dezleagă-mă desăvârșit de tot ceea ce m-ar împiedica de a deveni un mădular din mireasa ta. fă cu adevărat văduv de lume ca să fiu mai alipit de tine. Vinde, ai tăi stator Din primul legământ curat. Cum crezi că le vei vedea pe Domnul, Tu cel cu legământ călcat? Când mii de frat ai tăi ce vor fi ca fi de dumnezeu Cum să fi cu ei în slavă? când ai fost în cu ei? Versetul 6 dar cea de dată la plăceri, măcar că trăiește, este moartă. Nu numai văduva de dată la plăceri este moartă, ci orice om. E vorba aici de plăcerile trupului, adică de păcate și îndeosebi de desfrul. Plăcerile trupului sunt dușmanii cei mai direcți și mai veninoși ai vieții duhovnicești. Și ele nu se arată numai sub forma de sfrâului, ci și a lăcomiei, a beției, a lucrurilor păcătoase și a oricărui lucru care pune stăpânire pe inima omului. Tot ce devine patimă, omoară viața duhovnicească, omoară fericirea. Sfântul Macarie, egipteanul, spunea, patimile sunt munți grei de purtat, în mijloc au râuri pline de balauri, animale veninoase și șerpi. Scărboase și primejdioase sunt patimile și plăcerile trupului, pentru că ele răspândesc moartea duhovnicească și taie calea adevărului. Dar tot atât de scârboase și primejdioase sunt patimile sufletului, pentru că și ele au aceeași țintă, adică nimicirea vieții celei noi din Domnul Isus, în om. Fericitul Augustin scria foarte limpede în această privință, Cine e curat numai din partea necurățirilor trupești, acela încă să nu se socotească curat cu desăvârșire. Există spurcăciuni ale Duhului ca și ale trupului. Desfrânarea este o necurăție, dar și zgârcenia de asemenea, Beția este o necurăție, dar și mândria și zavistia și mânia de asemenea. Una îl face pe om asemenea unui animal murdar, alta asemenea duhului necurat al diavolului. Unele sunt proprii trupului, altele sufletului. Cel ce se curăță de unele și negligează pe altele, procedează întocmai ca și cum și-ar îngrădi via, cu un zid înalt din pricina fiarelor și cu toate acestea ar lăsa-o cu totul deschisă pentru păsările răpitoare. Omul, dedat la plăceri, măcar că trăiește, este mort. Sunt plăceri firești și plăceri duhovnicești. Tot ceea ce izvorăște din păcat, fie plăcere trupească sau duhovnicească, face parte din plăcerile firești și au ca urmare moartea. Tot ceea ce izvorăște din Duhul Sfânt aduce în suflet adevărata bucurie și plăcere purtătoare de viață și fericire. Nu putem birui plăcerile firești, sub orice formă s-ar arăta ele, decât sub călăuzirea Duhului Sfânt. În lumina Duhului Sfânt putem deosebi adevărul de minciună, păcatul de sfințenie și deosebind răul de bine, ne putem alipi de bine. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 1 la versetul 6. Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată, pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați, pe femeile bătrâne ca niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori cu toată curăția. Cinstește pe văduvele care sunt cu adevărat văduve. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii,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 De frate ai tăi îndură, Atât i acum. Cum vrei tu, are fără cruce, Să mergi pe-al mântuii ridru? lui Christus. Nu vrei tu cele pricocile. Căi tăi în ceruri vor fi ca fi de Dumnezeu, Cum crezi să fi cu ei în slavă, când n-ai fost cu ei? Slavă Când n fost În necam Cu El